І так книга його називається. Але нашої з вами таємниці я нікому не відкрила. Відкрию, коли буде ваша згода. Не хочу, аби на пагорбах наших було стовпотворіння. Мама дуже любить ці місця. Вона їх лісами засадила. Вона у них душу вклала. І здоров'я на цих пагорбах втратила. Цієї ночі їй страшно боліло, думаю, підшлункова. Мама багато меду вживає, а мед для підшлункової не дуже добре. Я вирішила швидку допомогу викликати, але мама переконала, що тільки ви їй допоможете, і ось послала по вас. Який же з мене лікар? Ви, пане Робінзоне, більше, ніж лікар. Мама каже, що у вас могутні біополі, а вона на цих речах знається. Ви – чарівник, мольфар, як кажуть у Карпатах. Грінченко трактує це слово як злий дух, різновид чорта, Але він не має рації. Мольфари були ще у Запорозькій Січі, а можливо і у часи Київської Русі. Вони звалися ще характерники. Коли ви станете знамениті, пропоную писатися мольфаром. Слово незвичне – заінтриговує масу Екстрасенс уже банальнувато Після Кашпіровського яскрава зірка якого тьмаріє Сьогодні потрібно щось глибинне від народу, від землі, від природи а не примітивна інтелігентщина на рівні популярних брошур із психіатрії Робінзон народний цілитель, чарівник мольфар, мах володар білої чорної магії це звучить. Як у воду дивилася Маринка, на рекламних афішах і візитках я тепер тільки так і пишуся. Мене знають як Робінзона, а прізвище мало кому відоме. Прізвище, так би мовити, знижує загальну тональність. Хто такий Макуха? А Робінзон є Робінзон? Навколо нього уже міф, хай і літературний. Добре відомо вже навіть за бугром, дирай земний, молочні ріки і кисільні береги. Часом, діставши з кишені власну візитку і прочитавши усе оте, народний цілитель України, чарівник, володар білої чорної магії, я починаю наче божевільний реготіти і не можу зупинитися, регочу до сліз. Невже усе, що відбулося, Відбулося зі мною. Мама ще просила, аби ви набрали води із джерела у знайдену вами глиняну фляжку і принесли їй. У село мені, чесно кажучи, не хотілося йти. От викод людей. Але якби балерина покликала мене у саме пекло, я пішов. Ані хвилини не роздумуючи. Накинув куртку, узяв фляжку, зійшов разом з Маринкою до джерела. Поки вода булькаючи наповнювала посудину, я раптом побачив, ніби стояв збоку, це ж підгір'я, геть витоптане людьми, розкопане, закуте в бетон і залізною лядою накрите джерело. Довгий ряд банок і пляшок із джерельною водою на дерев'янім помості. Я йду вздовж помосту, Кладу на кожну посудину руки, заряджаю воду. Я в білій довгі трохи не до колін, вишитій на комірі в полотняній сорочці. Ту сорочку, дідовоще, дістане з бабиної скрині балерина у ній прийматиму хворих, у ній виходитиму на сцени переповнених залів, до людей, що прагнетимуть чудесного стілення, прагнетимуть дива. Усе це потім здійснилося, колесо часу повернулося і показало мені мене завтрашнього. Можливо, то була пересторога, але я до неї не прислухався. Я покірно йшов слідом за Маринкою на поклик балерини. Перебрели моє безлюддя, мій острів. Відкрилося село у промінні молодого літнього сонця. Але в село ми не пішли а пішли левадами вздовж струмка і біля дерев'яного містка через струмок звернули на стежку, що круто вервечилася у гору. Город, сад і дім Таїси – усе було на схилі гори біля самого шпиля, окремішно від села, оторочене густими терновими заростями. Будь-яку жінку, яка мешкає в такій шашлині, село матиме за відьму, Втішливо подумав я. Потім згадав, що балерина сама вибрала місце для садиби і заборонив собі про це думати. Дім був просторий, цегляний, з мансардами і балконом. У дворі продовгуватий сарай, гараж. Загорожень не було. Сад починався з дворища. Під кущем бузку, поклавши голову на простелені в траві лапи, лежав великий чорний пес. Він стежив за нами уважними розумними очима. Не підвівся на зустріч, не гавкнув, Лише ворухнув вітально хвостом, Ніби знав, що ми прийдемо, і чекав на нас. «Мама вам уже розповідала про жульєна. «Він у нас поет», – засміялася Маринка, «І зараз, мабуть, пише свої вірші». «Я не пишу, я думаю». Раптом проказав пес голосом, що нагадував хурчання оркестрової труби. «Не дивуйтеся, пане Робінзоне, у нас усі, і хвостаті, і рогаті, розмовляють, мама навчила». Я постановив для себе нічому не дивуватися. І вчасно, бо з яблунів саду злетіла ворона, а виписала півколо над двором, опустилася на плече Маринці». Відтак повернула у мій бік дзюбату голову і прокаркала. Здрастуйте, А ви хто?» «Робінзон відповів. А я? Клара! Драстуйте! Драстуйте!» Ворона махнула крильми і сіла на бляшаний дашок ганку. Балерина лежала в ліжку, аж чорне з обличчя. «Я уже був у кімнаті» а її знову оперізував біль, корчилася під ковдрою і кусала губи. Якось Ростислав переконував мене, що дорога його теща того дня прикинулася кволою, а потім чудесно зціленою, аби подвигти мене на майбутні звершення. Нібито Маринка призналася йому, «Ми з мамою зіграли для Робінзона кіно». «Якщо справді так...» Моя балерина – геніальна акторка. Звичайно, вона акторка, можливо, і геніальна. Але навіть найгеніальніша акторка не змогла б так зіграти. В очах її були правдивий біль, правдивий страх, правдиве страждання. А головне – я сам той біль відчув, коли поклав свої долоні на тіло балерини. Гостре, наче на голки натикався, поколювання у пучках пальців. «Скажи подумки тричі», – попросила Таїса. «Скажи тричі, я знімаю твій біль, я беру його на себе». І коли я так зробив, мене ніби струмом ударило, судомило ноги, а відтак біль у землю пішов і мене відпустило. Відпустило і балерину. Я прочитав це на її обличчі, що... Випогоджувалося Тепер, рятуючи людей від болю Я не беру його на себе Інакше б я сам давно сконав Я знімаю біль із хворою людини І відсилаю його у безвість Можливо у космос Можливо у товщу землі Один час я приймав хворих у саду балерини Там стояв столик і двоє плетених крісел Для мене і для хворого Через якийсь тиждень трава навколо столика вигоріла, наче вогнище палили. Листя яблуні зів'яло і осипалося, яблука зеленками упали на землю. Це все правда. Це все бачив я на власні очі і багато людей бачило. Це біль людський, горе людське, хвороби людські, які я знімаю і відсилаю у безвість, обпалили траву і яблуню. Напившись джерельної води Із глиняної фляжки Балерина і зовсім ожила Навіть рум'янець На щоках з'явився Пізніше я звикну до таких Перетворень із хворими людьми Яким мені пощасти допомогти В горі їхньому Повірю у чудесну силу Своїх рук У свою здатність відкрити в людях Канали, які приймають космічну енергію тоді ж я робив усе те вперше, якщо не згадувати бабиної телички. І я сам дивувався. Звичайно, в описах Маринкою того випадку не обійшлося без журналістського перебільшення. Це вона уміє. вже наступного тижня, поїхавши до Києва, переконувала радіослухачів, що я повернув її матір до життя, підняв із струни, трохи не оживив її мертво. Смерті близько не стояли біля Таїси. Смерть, якщо вона за спиною людини. Я відчуваю, я її бачу. Майже такою, якою малювали в середньовіччі, хіба що без косища в руках. У чорній хламиді, накинутій на скелет, і очі смерті, як і скриги. І від кощавих рук її, простертих до жертви, віє лютим холодом, навіть не земним, а космічним. Таку людину я вже не беруся лікувати. Я раджу такій людині іти до церкви і молитися. Можливо, Бог допоможе. А сам думаю, порятувати душу. Бо я смерті нерівня, і опиратися її крижаному диханню не під силу мені. Але по язиках покотилося, що я воскресив балерину. Майже як Христос Лазаря. І досі той випадок трактується легковірними шанувальниками моїми і найнятими Ростиславом писаками, як перше чудо Робінзона, народного цілителя і чарівника. Ще й балерина підлила масло у вогонь, сказавши у телекамеру, коли знімався фільм про великого Робінзона.